Zatak nondik datorren, baina bai izan dela paduretan e, arazo oso bat e, urtetan zehar, baina gertatu dena da pizkana-pizkana, badakigu e, da, bueno, txingutuko inguruak padurak batzuk izan zituela, baina pizkana-pizkana zida kolonizatzen kostaldea, eta izan, izan dezako guna da, hauek hau direla lehenengo frogak egiten direnak e, espezioen aurka kostaldean, izan eroain arte egin dira lan gehienak paduretan egin dira, bestelako sistema batzutan, eta hori dialengoko frogak e, ba, ikusteko ja aukera dagoen edo ez e, horrelako espeziak ba ez dakite era usteko baina gutxinez gutxienez kontrolatzeko eh bidasoai baiaren ertzeetan ere aipatu duzu paduretan, eh beobi auzoan ustegote ere ba, pasabenudan esaterako landare hau izabatzeko edo lanak egin izan ziren baina e, badirudi ekendu baino azkarrago hasitzen dela Bai, azkenean gogor azten da oso oportunista da eta gehien bat e, gazitasun, zenak esaten du alimifolia, e, gazitasun puntuak dauden ere muetan, e, hau da sistema dulzea kuikola horietan normalean ondo txertatzen da eta hor, azakit, garatzen da oso modu, Adibidez, e, bidazoako hirletan, guztiak inguratuta daude espezionezaz, eta aboen hmm. errausketa oso nahiko zaila da. Gertatzen dena da, ba, bueno, kostaldean eremua txikiagoak direla momentuz, eta behar bada kontrolerako eremu, ez dakiterrezagoa, baina gutxinez, e, lehenengo proba dira, baina ikus, ikustena digara kapazagaren edo ez kontrolatzeko. Hmm. Bestak, beste, ba, erazaten adiren ingurunea oso mea txatuta dagoelako edo oso... Delako. Baina hori galetu behar nintzu, gaizkibelen eguera, e, unea landare horrekiko zein da? Ba, pitzkana-pitzkana, higerreko farotikan zabaltzen joan da, eta bueno, gutra tratatu dugu gehien bat, gladium <coughs> ba, mariskus dela espezie babestu bat, e, ten inguruan sortu den formazio batean, baina pitzkana-pitzkana zabaltzen doa, zahia izango da guztiz erradikatzea, baina gutxinez puntu batzuetan, ba, erauzketa lanakitien aigea alik eta gehien kentzeko. Eta erradikatu ezean, edatzen jarraituz gero, ez zelolako eraginak, e, izan mitzake, e, jaizki belen. E, lehen esan dudan bezala, behar du gazitasun puntu bat. Orduan, beti kostara mugatuko da bere banaketaria, hau da, ez dugu uste e, alderan sartuko litzatekenik, baina bai Kostako ingurune zabal bat hartu dezakela, eta hori arazo biaketua diteketorkizunera, izan ere jaizki dituen balio natura hondienatakoak berta bai daude ez, parraldeko izuri aldean dauden erreka inguruetan hor ba, daudelako ba, espezie babestuak, telifteriz, palustriz bez, bezelako ele, e, nola ba, iratzeak, eta bestelako ir, iratze paleotropikalak, eta sistema edoabitat babestu horiek danak iparraldean daude eta horretik e, or, da horren garantzitsua ba, urre egitea edo gautxinez kontrolatzea espezionen edapena <gülsorik> e, Lehena aipatu dut ere sarreran e, fitolaka americana landarin baditzaia ere jaizkibelen edatu izan zena e, bueno, aspaldiko urteetan, geroz eta oikoagoa bilakatzen ari da E hon atzerriko espezieak gure ekosistematan agertzea, e, animalien kasuan e, asiatikoak eragiten ari duena, eragiten ari duen begi begibistakoa da azken illabetetan, baina landaren kasuan behar bada, eragina isilagoa da, ezta? Bai, e, pasatzen da pizkat estoikoago kasu honetan nahiko begibistakoa e, da, izan ere lore txuri batzuk ematen bai ditu, baina espezie batzuk ez ez diren ikuskorrak, ba, pasatzen dira ba ez dirudi orraudenik, baina azkenean Le, lortzen duten kaltea ere osa hundia da. Uh -huh. Erez guai patu, baina e, jaizki beleen azken urtetan ere jasodako badago dela eta koipua ere mehatxoa bilakatu daiteke, ba, klariun mariskus lehenu izan dugun espezia dena izan ere e, belar jalea denez gisa honetako landaleak ere jan ditzake, hori izan dezakegu E, mehatxu bikoitz bat jasatzen ari dela ingurune babestu hori. Eta ez dakite, azaldu baiteken edo e, ulertu baiteken ere, e, zergatik agertzen zaizkigun, e, landare animali hoiekemen? Bueno, jatorriak asko dira, baina gehien bat e, ba, lorezainzari e, atxikitzen zaile espezia buen e, torrera edo. E, gehien bat frantzia oso herri, bueno... E, asko gustatu izan zaie ba, kanpoz edo atzerriko espeziak eukitzea, eta asko zabaldu izan dira beraien ba, gauza bera animaliekin ere koipua iparraldetik sartzen ari da piskana piskana eta bestelako espeziak ere eta sandezak egu bertan sortuz diren ba, aklimatazio zentroak bere garaian eta beti izan dute horrelakoa baina landaren maian behar bada igual gehiol lore zaintzari lotu da hartzai hori baina gero ore gertaliteke ez, O sa, nahi, nahi gabeko sartzapenak ere matea haziak ba, eroan ero da eta, baina gehien bat ni ustez, lore zaintzari atxikitun zaila mm -hmm, Bai eta halakoetan zer gertatzen da, bertako ekosistemak e, bertako tokiko espeziek ez dutela, ez dakit, ba, defentsarik edo, halako ba, eraso baten aurrean edo Klaro, daude doituta, e, kasu askotan Ezpezia asko eta asko ba, beste kontinente batzutatik datoz, non behar bada hur lehiakiretza osa ondia eta hobeto aurre egiten... E, kasu askotan loraldia eta e, hemen ikusten da ezpezia askorekin, dekin, ba, bai buddelia da bidio, falopia, japonik edo bestelako espeziak, ikusten da denakudazkenean loratzen dutela, ez? Justo ondo espeziak e, gutxien dauden garaian horreun piskana-piskana eraso eta, eta zabaltzen da.